Хоч торба щедро мудрістю набита, Усе частіше губишся в юрбі, І вже не треба начебто нічого, Та щось не тільки дітям, а й собі, Ще часом просиш пошепки у Бога. Травень 2015-го Сторінка 11 Гостинчик О, як воно болить, моя дитино! Печей не дає ночами спати, Хоч очі й стулю неначе гину, Яка ж я нікудишня в тебе мати? Оті граблі, що я на них ступала, і на твоїй дорозі як новенькі, Мабуть, об них я гульна била мало, якщо й тебе спіткала доля неньки. Як зараз бачу, мудрі сірі очка, керпатий ластовинні милий носик, І ти мені від полудня в садочку щодня в кишенці печиво приносиш, Бо в мами чай без цукру і бутерброду. Такі пережили ми дев'яності, хоч підробіток мала й роботу, Та злодієм біда ходила в гості, виносила й гроші, й речі з хати. І я міняла дім, країну, долю, доводилось не раз мені втікати, та скрізь граблів от їх було доволі. Гадала, що за всі набиті гулі я вимолила дітям долю кращу, та бачу знов тебе в моїм минулім, бо ти, як я колись, ідеш крізь хащі. Сторінка дванадцять і кожній крихті знаєш ціну, сумно, стара на свято випрана сорочка, А донечка у тебе теж розумна, Та тільки ще не ходить до садочка. А я від себе більше не втікаю, виснажує безглуздий біг по колу, себе в собі загубленій шукаю І знову йду життям, як діти в школу. І жодну з рук, простягнених в благанні, а їх тепер довкола так багато. Стараюсь не минути, і останнім ділюся у звичайний день і в свято. А потім зводжу погляд в небо синє. О, Господи, прийми дари лишенці, і дай хоч крихту з них моїй дитині. Гостинчиком у байковій кишенці. Квітень 2015 -го. Сторінка тринадцять Дрібничка коли випадає нагода комусь дати трішки добра, Не думай, що вчиниш це згодом. Життя швидкоплинна пора. Для сумнівів знайдеш причину, Брак часу чи коштів чи сил, А саме шляхетний твій вчинок Для вічності перше змірив. Колись на суді перед Богом Постане душа і твоя, що доброго з нею, що злого? Їй в рай чи в найглибшу із ям? Побачить все видяче око усе до найменших дрібниць, до світла й до темряви кроки, що думав, чин дихав колись? Усі твої дії і звички у старші роки й молоді, і саме цієї дрібнички. Не вистачить, може, тоді. Березень 2015-го. Сторінка 14. Орхідея. Чи вдосталь їй тепла на чужині? Чи в затишку повітря не замало? Розквітла орхідея на вікні. Немову клітці пташка заспівала. О, ніжні, як цілунок пелюстки, до них не припаде губами вітер, Не вип'є аромат її п'янкий, А дощик не дістане, щоб умити. Їй байдуже, чи літа, чи зима, В незмінному комфорті незворушна. Краса її доглянута, німа, Приїм на оку, та не гріє душу, Чи знає квітка що-то, біль і сум, Чи їй відомі віра і надія, Даруючи мальовану красу, хіба вона сама колись радіє? Проходячи, милуюся щодня, за шибкою здаля вона помітна. Мене життя невпинно підганя, вона ж нехай далі, ніжно,